Au trecut de la întâmplările pe care o să le istorisim mai bine de două veacuri. Pe vremea aceea se întindea la miez noapte de București și către răsărit un codru falnic de stejari, de stejari așa de bătrâni că nimeni n-ar fi știut să spună vârsta lor. Și erau atât de deși că pe timp de vară rare ori pătrundeau razele soarelui, bolt albastră cerului nici că se putea zări iar stropii de ploaie nu răzbăteau prin desișul frunzelor. Într-o asemenea desime și întunecime, cine s-ar fi încumetat să pătrundă? Și de ce l-au numit oamenii din partea locului Codrul Vlăsiei? Legenda Codrului Vlăsiei SCENARIU RADIOFONIC DE ALEXANDRU POPESCU Scrie, deci, cronicarul în domnesc. Azi, întâia lui mărțișor, anul 1746, Io, Constantin Mavrocordat, Domnul țării românești fac acest așezământ de opște, cercând a readuce pe țăranii risipiți din pământul lor, hotărăc ca aceștia să fie scoși din jugul robiei și pe orice moșie se vor așeza. Să fie neopriți, vreme de șase luni să fie iertați și de drajie. Întră, ghelase. îndrăznește, doar te-am chemat. Plecăciune, plecăciune, boierule, plecăciune. Lasă-te, menelile, și așează-te aici pe covor în genunchi. Slugă în fața credincioasă, mea. Slugă credincioasă, boier. Am spus odată să încetesc cu ploconelile. N-am vreme pentru așa ceva acum. Da, da. ascultă-mă. Da. Tu ești arendașul moșii, mele și starostele arendașilor pe cuprinsul cotarelor din prejurul Bucureștilor. Da. din Jură! Până la moarte, buiule, jur! Bine, bine, așa să fie. Acum ridică-te. Am să-ți încredințez o mare taimă. Dar de să afla ceva să știi că unde stau picioarele, acolo se va sta și capul. N ai grijă, măriti, buier. Voi fi mut precum pești? Azi am fost la palat. Domnul Constantin m-a vrut cordat, a hotărât să fac un așezământ de opște înăturând eu băgeia. Mare nenorocire, buiule! Mare minnorocire, că bine zici, de acum înainte țăranii Te vor vrea să fie liber, n-au decât să fugă de pe moșiile boierilor Și vor fi, prin Hrisovul domnule slobozii și iertați Așa s-a udărit! Mai mult decât atât, Domnul ne-a mai pus să și semnăm pe Ei. toți Ai. Și pe mitropolit, și pe episcop, și pe egumeni, și pe boieri. l a tocmit omului de încredere, economul Radu Popescu Și apoi l-a întărit cu pecetea, domnulea În mare usârdie pe capul nostru Tocmai, că zicea domnul va fi și un alt hrisov, mai înainte de a începe cu lesul roadelor de toamnă. Altul! Am auzit doar cu urechile mele când îi spunea metropolitului. Prea, sfinția ta, vreau să mai retez dintr-o boierilor. Și cu ce alta mai bine aș face decât scăzându-le avuțiile, eu așa socot care dintre boieri va vrea să ierte pe țăran, bine va face, iar de nu fiește care țăran să se răscumpere cu zece taleri, iar nevrânstă până să primească, să vină țăranul să facă jalbă la divan. Vai și amar, boierule! Ne fug de pe moșii cu legiuieri din astea. Dar cum ți-ai pus pe cu boierule? Cum ai scălit asemenea în norocire? Ce era să fac, ghelase? S-au iscărit toți. Corunca domnului, iar de murmurat... Mulți au murmurat cu adâncă nemulțumire. Bine. De asta te-am chemat, de te lasă să-ți stai în asta mare și până să prindă de veste țăranii de pe moșia noastră să-i hăcuim bine. Lasă-te în nădejdea mea, boierule. Chiar din ceasul ăsta, fără de pur ce la treabă. Ce ai de gând? Mai întâi să-i vinde hac lui Vidrașcu. Vidrașcu? Ăsta robotește cât zece la un loc, e un om de nădejde. Așa o fi, boierule, așa o fi. Dar el-i și capetele răzvrătiților. Îi ager la minte, iscusit la vorbi știa, ceti și scrie... Și de-o de crisoful de Domnesc... O împuia capetele țăranilor să ceară de-îndată slobozire. Atunci înseamnă că te-ai gândit bine, Ghelase. <hihihi>. Te-ai gândit foarte bine să facem așa fel, nu mai să scăpăm de necazuri. Am eu grijă de vidrașcu. De multă vreme nu bate un rând. Mâine, cum s lumina, de ziua trec la faptă. Mm. Tidijma, mai zilele trecute. Unde-i Nu E plecat de cu noapte la partea de moșie Strela. lac. Așa, așa. Și ești singur acasă? Cu ce treabă? Da, păi cum? Păi, vlăduți, cine să-i poartă de grijă? Păi, tocmai pentru vlăduți am venit eu la voi. Nu înțeleg. Ce-ai dumneata cu copilul nostru? Păi, eu nu. Dar e poruncă de la stăpânire să se ia de pe fiecare care moșiere un copil și să fie dus la București, iar de aici mai departe, către împărăția otomană, ca să-l de ce, tocmai pe copilul nostru, la el, le-a jupând gheață? mai știți, Mai isteți și mai eretos decât ceilalți! Ia, adumil de grabă, hai! Nu! fii milă, le Un singur copil am și-l ca pe lumina ochilor! De nu-l dai de bunăvoie, o să-l luăm cu japtea. Nu! Nu-l lua jupâne! lasă lasă-l pun să întoarce și bărbatul acasă! Să se ducă la băie ca și să-l rogeti, să-mi Să ne ierte de asemenea! N-am vreme de așteptat! Arneu! Intrați în casă și luați copilul. Apri! l Ați sperimit? Apriți pe care? Ziua bună, boierule, și domniei tale dați clărușca Ziua bună, vidrașule Cu ce treburi la conac, mai omule Păi, boierule, cu mare mâhnire și mânie Vin înaintea domniei tale ca să îmi faci dreptate Vorbește mai dezlușit, altfel nu înțeleg ce vrei de la mine M-a vestit muerea, că o ceată de arnăuț pe care îi cărmuia ghelasea Rândașul moșiilor domniei tale L-a luat pe vlăduț să-l dea cază loc de supunere Păi așa o fi porunca de la stăpânire Dumneata Dumneata, Dascăle Roșca, ai știință de așa ceva? Eu nu. Și dacă nici boierul nu știe, zic că ar fi bine să aflăm chiar din gura lui Ghelase. Ghelase! Ghelase de mult amar de vreme pândește să mă nenorocească. Vă să zic că, dumneavoastră, boierule, nu cunoaște ce de întâmplate? Să mă trăznească Sfântul Ilie, dacă știu ceva. atunci, atunci are dreptate, domnul dască. Trebuie să-l cercetați pe arendaj, cât mai degrabă. Să-l cercetăm, vidrașcule să cercetăm. Că de-o fi poruncă de la stăpânire, sau de nou fi, eu vreau să aflu de ce tocmai pe vlăduț al meu s-a găsit arendajul să-l cu de -asila. Așa e, omule, trebuie să aflăm. Și uite, la vreme potrivită se arată și chelase. E da, ce-o fi cu el, că de-abia-și mai trage sufletul de atâta lergătură. Ce este, omule, ce s-a întâmplat? Vorbește, chelase. Băierului, în norocit. Copilului Vitor. Ce s-a întâmplat de... cu copilul meu? S-a rătăcit prin lacului. Am încercat să-i vine dragi duri, dar degeaba. Mie mi-a cheamă că s-a făcut. a luat cu Nu e adevărat. Așa mi-a spus Măția. las minte! Eu am vrut să scap. stau. Domn, spune adevărul orendașului că de nu? Dragi potolește-ți zmânia. Lasă-l pe gela să-și tragă sufletul ca să ne dezlușească tot ce s-a petrecut. Bine, bine, băie, Dar mai repede, mai repede că lui vreme de <că> În urmă, în urmă cu două ceasuri, treceam pe drumeagul de la lac, când iată că mă pomenesc înaintea mea cu o ceată de arnă Pe unul din cai se afla copilul lui Vidrașcu. Dar ce s-a întâmplat, oameni buni? Îi întreb eu. Unde duceți copilul ăsta? Poruncă de la Maria sa Constantin m-a procurdat. Îmi răspunde unul dintre ei uh -huh, uh -huh. ce părea să fie și căpetenia. Copilul e ză loc de supunere. N-am apucat să mai întreb ceva, că nu mai cel văd pe băiat. Cum sare de pe șaua și fuge, fuge câtă-l țipicioarele tocmai înspre smârcuri. L-am strigat, am încercat să mă iau pe el, dar, dar mi se înfundau picioarele în mână. Și arnăuții, ce-au făcut? Păi când au văzut ce se întâmplă, au dat pinte în cainuri și pe acelea a fost drumul. Băi, băi, băi, dacă are dacă arendașul nu minte, numai eu mai pot cerca să-mi scap copilul din nenorocire. Dar ajută-mă, ajută-mă și domnia ta. Te ajut, vidrașcule bucuros, te ajut spunem de ce ai nevoie. Îmi trebuiesc doi cai buni, moierule, chiar neașoați. Să alerg cât mai iute la smârcul. Doi? Da. Îl iau cu mine și pe Gelase. Bine fie. Îți mulțumesc, moierule. Gelase. Yeah. Gelase ține minte. Yeah. Te-ți spun răspicat aici cu boierul și domnul Dascăl de față. Yeah, yeah. Dacă aflu că m-ai mințit, mă întorc singur la conac. Yeah. Așa au stat lucrurile, Vlasia. Asta e tot ce am văzut și auzit. Mm. Pe înserat s-a întors doar unul dintre ei. Arendașul Ghilase? Da. Zicea că Vidrașcu s-a prăbădit în smârcuri ca și vlăduț. Dar mai târziu am aflat că minciună și prefăcătoria a fost totul, de la început și până la sfârșit. Ce vrei să spui? Că trăiesc amândoi. Și vidrașcul și vlăduț. Trăiesc? Amândoi? Da, Vlasia. Numai că... Dar de ce te-ai oprit? Ce le s-a întâmplat? Spune. Vreau să spune totul. Am să-ți povestesc în tocmai cum am auzit de la acela care mi-a încredințat taina, un arnăut, ce-a fost de față atunci când s-au petrecut lucrurile. Am ajuns, da. am ajuns, Ghilase. Da. Arată-mi pe unde a fost copilul. Păi iată, pe poteca asta. <gătări> Coboarte pe suprâpă până la smânt. Eu iau înainte. Ba, ba, de aici tu cam duce singur că nu vreau să-mi pierd viața. Atunci vină după mine. Da. Poate am să am nevoie de ajutorul tău. Pornește, pornește Vidrascu, pornește, te ajung în urmă. Așa, așa, așa, așa, așa, înainte. așa, așa, așa, așa, miști! așa, mai mai crezut Vidrascu? Căine! Unde mi copilul? Acolo! Nu a acum și pe tine! La temnița! A, -te potrivi, vi, dragi, în roaților, nu! Să nu încerci o să te vidrașcule! Să nu slobozi în plumb sfintelor în tine! Că fi păcat, mă! Ai, mă. Deci așa s-au întâmplat lucrurile deascăle Roșca. Întocmai așa, Vlasia. De atunci, din ziua aceea blestemată, nu mi-am mai văzut bărbatul și copilul. Și tot de atunci, tu, Vlasia... Ai ajuns să fii mai mari voinicilor din acest codru falnic? Da. Acum sunt capitan de haiduci de Ascăle Și încă unul vestit cu întreaga lui ceată până, Hă, departe. Am ieșit împotriva boierilor avuți și hapsân și tot ce am luat de la ei am împărțit țăranilor sărmani. Mie și vitejilor mei nu ne-am oprit mai nimic. Doar atât cât ne trebuie să putem trăi. Așa e, vlăsia. Tot sărmanul te cinstește și se roagă pentru sănătatea ta Acum de când boierul Ghica l-a înlăturat pe Constantin Mavrocordat și s-a așezat el pe tron, birurile și angarele s-au întățit. Țăranii sunt iar robi și vai șamari. Și M-am încumetat să iau drumul codului tocmai spre a-ți aduce un cuvânt de taină de la fostul domn. Constantin Mavrocordat? Cuvânt de taină mie? Unui capitan de haiduci? Și el urăște pe boier ca și tine și de va fi să se întoarne ca domitor al țării, va încerca să legească iar dezrobirea țăranilor. Constantin, dar asta ar însemna să las codru și răzbunarea mea împotriva lui Ghelase neîmplinită. Cum mai mult pentru haiducie și pentru împlinirea răzbunării tale decât a luptat pentru izbăvirea poporului obitit? Și acum, când ai aflat că trăiesc cei dragi ție, nu vrei ai vedea scoși din temnița unde i-a aruncat nelegitul de Ghelase? Da, sfântă ție judecata de roșcat. Roșca. M-am hotărât. Și toți haiducii mei vor fi alături de mine. Pentru binele țării. Ce poruncește domnul? Cunoști hanul de la Răscrucea Drumurilor? Îl știu, E bine, de azi, în 10 zile, la căderea serii, să fie acolo. Domnul va veni însoțit doar de trei slujitori credincioși. Bine. Eu voi veni singură. Prea bine. Spre a nu atrage oare aminte cuiva. Chiar Domnul îți va arăta ce cale ai de urmat. Voi fi alături de el. Da, Roșca, e vin din pivnițele boierului Dica, cel care ia cu domnul țării. Mulțumesc, mulțumesc, domnule tare, dar nu obișnuiesc înainte de masă. Nu obișnuiești sau uh, nu vrei să în sănătatea domnului? Eu, păcatele mele... Că bine zici, că bine zici, ai păcate ca multe, da, Roșca, și grele. Să de mine, dar nu te înțeleg, Kirgelase. Nu mă înțelegi? <laughs> Ei, lați că te o faci, eu să pricep. Pe dată despre ce păcate e vorba. Ui, vezi, hancerul ăsta? Lama îi ascuțită ca capriciu. Iată, o apropii de gâtul domnii tale. Nu, nu, să nu faci, să nu faci una ca asta. că i căutat, dascăle, în codru unde se ascund. Hai, duci, spune. Îndepărtează hancerul. Nici gând, până nu-mi vei mărturisi totul. Te-ai întâlnit cu vlăsia, așa -i? Îndurare. Anduraram șase Nu ai băgat de seamă că oamenii mei te-au urmărit pas cu pas. Fă-ți cluce! Nu, nu ajunge, ajunge. Uite, spun, spun tot! Spune! Vlăsia va fi anul de la Răscrucea Drumului. Când? Joi, la căderea Sirii. Mm -hmm. Pe ciocoi speria, le lua, Sărmanilor dăruia, Băgățilele lua, Sărmanilor dăruia... Sare, bune tu... să, să trăiești luminația ta. Dar de ce te o oprit din e omule? Și voi ceilalți, de ce v-ați lăsat fritura în stracile șcana de vinigolită? Beți, mâncați și vă veseliți, că tot asta o face și noi. Suntem doar în trecere pe la Han. Și am intrat să ne potolim așița gâtului. Lăsă eu încotru când eșa, de ce o coi, Lăsă speria le De ce? Ce tremule așa, hangiule? A, tare, tare m-am speriat când v-am zărit intrând. Ce-ți poftește inima luminația ta? Hangiule, o poftam! Numai una! Să-mi arăți drumul la încăperea unde e a dăpusită Dar repede, fără murmur, ca-l praf de tine, de hanul Lasă deoparte pistolul luminăția ta, să nu se descarce. Poftește, poftește da. pe aici. Poftește. Pe aici. A, aici, aici luminăția ta. Bate în și spune să se deschidă. Da, da, am înțeles. Am înțeles luminăția ta. cine -i? Eu sunt hangiul. Și ce poftești? Să desferecați ușa că v-am adus cina. Intră, hangiule! <fânt> Din a ta ești chirgelase. Nu așteptai pe mine, nu e așa? Eu nu aștept pe nimeni. Vom vedea, vom vedea, vlăsia, vom vedea. Stai jos și nu încerca te împotrivi. Oamenii mei au un hamul. Aceluia pe care-l aștept vom face o întâmpinare, domnească, așa cum mi se cuvine. Voi doi! Bând! Vreceți de strajul la ferestre și băgați-se și se un pul de călăreți? Am înțeles să vă înțeleg, domnule! Voi întăriți strajul și vii cu ochii în Zece mii de galbeni voi primi de la vodă pentru tine, Vlasia! mii de galbeni! Îl dascălului cât îi vei da din bani aceștia ca preț al trădării! Sărmanul! Sărmanul l-am răsplătit trimițându-l în temniță alături de cei dragi ie! i pentru că ca tine, Gheață! Nu bagă în seamă vorbele astea grele, Vlasia! Că acum sunt prea bucuros. Stăpâne! Ce-i omule? Culcul de călăreți! Pregătiți-vă ardele! iele Ele, stăpâne. Maria s-a contat din la Maria, Am fost vândut. Fugi, Maria, Nemiernică! Mi-e cu totul curia acestuție! În Hrisovul domnesc, că eu, Constantin Mavrocordat, Domnul țării românești, aflat în a doua mea domnie, Fac iar legământ de dezrobire pentru țăranii de pe le boierești, Am scris, doamne, și mai trec în Hrisov spre aducerea minte urmașilor De vitejia și credința capitanului de haiduci, ce ne-a scăpat viața, că acel codru întins și de nepătruns de pe moșiile noastre din preașma Bucureștiului se va numi de acum înainte Codrul Vlăsiei. <fie> Ați ascultat Legenda Codrului Vlăsiei, scenariu radiofonic de Alexandru Popescu. Au interpretat Ion Pavlescu, Iulian Nicșulescu, Mihai Mereuță, Margareta Pogonat, Dan Damian, Dorin Dron, Tudor Heica, Ileana Șerban, Florin Tănase, Krainicul, George Wanja.